Розділ 9, глава 1. Все навколо чорно-біле. Субота. Повітря стало вогким і гарячим. Прокинувся близько сьомої, і від того, що все зробилося чорно-білим, я періодично втрачав почуття реальності, як у старому кіно. За дверима хати кольорів забракло теж, біс його розбере, що трапилося. Зрештою, так навіть краще. Було б стократ гірше, якби барви стали вбивчо яскравими. До обіду я б уже кричав на все горло «Вони там! Усі вони!» – подумав я Федя та його друганчики, гладкий хіпі хіпій дзвінка живіт зрадливо нив, як перед страшенно важким відповідальним іспитом Десь поза горами, за хмарами, чулися погримування бурі За кольори судити важко Мабуть, класична передгрозова сірість Самі знаєте, як воно у горах Кінець першої глави All right.